Коли низько нахилитися, приглянутись, видно над гніздечком сіреньку голівку і чорну дробинку ока, блискучу, аж ніби не справжню. Око і голівка незрушні, наче муляжні. Та ось крихітне створіння хитнуло дзьобиком, поворухнулося, і люд відсахнувся в полегшенням і радіснім подиві. Живе! Несантетичне, справжнє І зовсім людей не боїться Виходите такі вже, мої, страшні Хоча б удекуди в полях Лісосмуги зостались без птахів Літак як пужне гербіцидами Ніщо живе не витримує А цей молодчина І влаштувався ж де Просто як в омараха яма Троянда і соловей «Ні цього не вигадаєш. Перед самісіньким входом до музею. Весь час на чатах. От така крихта. Солов'їна сторожа у наш час. Мабуть, найнадійніше». Із птаха люди очей не зводять. Коли хтось, зазираючи в гніздечко, заговорить надто голосно, до такого одразу з осторогами. «Тихіше, не сполохайте». Чийсь фотоапарат тільки прицілюється до куща. Цьому теж, Зосибіч, обережніше, дайте йому спокій. Гляньте, яке оченятко в нього, їй же є й осмислене. Не нахиняйтеся так близько, злякайте своїми вусами. Жарти раз у раз тонуть у виплесках сміху. Почувається, що це сміх зближених, подобрілих людей. Маленькому ж сміливцеві хоч би що. Сидить собі на гнізді, зрідка поводить голівкою. Однек здається більше з цікавості невідляку. Звідки таке безкраще? Чи інстинкт продовження роду виявляється сильніший за тривогу, за страх? Тим часом повітрі закружняло ще одне пташеня. Віражі його неспокійні, рвучки. Спостерігаючи за його тривожним кружлянням, жіноцтво збуджено захвилювалося. «Це, напевне, пара його. Відступімося, хай сяде!» І люди разом сахнулися у різнобіч від куща, виявляючи рідкісну одностайність. І дітям, і дорослим видно приємно зараз, що вони хоч тут зуміли поєднатися – у спільному вболіванні за брата свого меншого. Розуміють одне одного співслова, з готовністю розступаються, нишкнуть, тільки б не відлякнути це слов'їне подружжя, що як живий знак злагоди, чомусь так гостро торкає серце сучасної людини. Того ж дня... Надвечір повертаємось в Тарасової гори. Дуби густо зелені, аж темні, нависають над нами, Доки спускаємося вниз. Дорога на цей час уже просохла, Після дощу вже зовсім розгодинилась. На заході ясніє блакить чистого неба. І хоч сонце за день випало росу з придорожніх трав, Можна б ходити і не забродитись, і хоч метелики з'явились яскраві, ніби тропічні, можна б за ними погнатись. Проте, коли ми на якомусь там кілометрі зробили зупинку, вибравши для цього мальовниче узлісся, дівча наша не гайнуло за метеликами по врунистих травах. Стало і стоїть під кущем черемхи у задумі. Чого ти? Знати б, чи не злякає солов'їв отой сніг на екваторі? Чи на той рік вони знов прилетять? Задумались і ми.